Die eere has, Salman Farsi, vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa sallam het, daar is geen moslim wat hudu sal neem en dit volmaak nie, behalwe dat hy een bezoeker van Allah is, op groene van die besoek aan die masjid. Dit is dus die reg van die has hier, om sy has te eer.